Частина 15. розділ 5. У перші 55 годин існування купола судороги пережили понад два десятки дітей. Деякі випадки, як це було з дочками Еверетів, були зафіксовані, але більшість пройшли непоміченими. А в наступні дні судорожна активність узагалі швидко зійшла на нівець. Расті порівнював це зі слабкою дією електрики котру люди відчували, наближаючись до купола. Попервах вони переживали справжній електричний трепет, від якого волосся на голові ставало дибки, але потім більшість людей не відчували взагалі нічого, ніби вони вже отримали щеплення. «Ти хочеш сказати, що купол – це щось на кшталт вітрянки?» – перепитала його тоді Лінда. «Пережив раз і отримав імунітет на решту життя?» Дженіл пережила два епілептичні напади, і маленький хлопчик на ім'я Норман Сойер також два, але в обох випадках другі судороги були слабшими за перші і не супроводжувалися ніякою балаканиною. Більшість дітей, котрих устиг оглянути расті, мали лише по одному нападу, жодних наслідків у них не простежувалося. Тільки двоє дорослих мали судороги в перші 55 годин. Обидва випадки трапилися ввечері в понеділок, близько заходу сонця, і в обох легко простежувалися причини. У Філа Буші, він же майстер, причина була майже цілком продуктом його власної творчості. Приблизно в той час, коли розставалися Расті з великим Джимом, майстер Буші сидів на дворі перед складським сараєм РНГХ, замріяно дивлячись на вечірню зорю. Тут неподалік від місця ракетного обстрілу Небо було ще темнішого пурпурного кольору завдяки саджі на куполі, розслаблено тримаючи в руці свою кришталеву люльку. Його ковбасило, але десь аж на рівні іоносфери, ніби за сотні миль звідси. У хмарах, котрі невисоко пливли того чортового вечора, він бачив обличчя своєї матері, батька, діда, також він бачив самі малюка Волтера. Усі хмари обличчя кровоточили. Коли в нього почала сіпатись права ступня, а потім її у такт вступила і ліва, він не звернув на це уваги. Сіпання – невід'ємна частина кумарення, кожний це знає. Але потім у нього почали тремтіти руки, і люлька випала у високу траву. Жовто зів'яло внаслідок роботи фабрики, що містилася в нього за спиною. Замить уже і голова його почала смикатися з боку в бік. Ось воно. Подумав, він спокійно, навіть трохи полегшено. Нарешті я перебрав. Конаю. Так воно, мабуть, і на краще. Але він не сконав і навіть не зомлів. Він повільно скособочився, продовжуючи смикатись, і в той же час дивився, як у небі зростає чорна кулька. Вона розрослася до розміру тенісного м'ячика, потім роздулася до волейбольного. Вона не зупинялася, аж поки не заповнила собою все червоне небо. «Кінець світу», – подумав він. «Так воно, мабуть, і на краще». мить йому здалося, що він помилився, бо виринули зірки. Тільки вони були неправильного кольору, рожеві вони були. А тоді, о, господи, вони почали падати вниз, залишаючи по собі довгі рожеві смуги. А далі прийшов вогонь. Ривуча піч, ніби хтось відтулив потаємну заслінку – і впустив саме пекло до Честерміла. «От такі нам ласощі!» – промурмотів він. Притиснута до руки люлька пропалювала йому шкіру. Опік він побачить і відчує пізніше. Він судорожно осіпався, лежачи в сухій траві з виряченими білками на місці очей, у котрих відбивалася жахлива вечірня зоря. «Наші хелловінські ласощі! Спершу каверзи, а потім ласощі!» З вогню сотворилося обличчя – оранжевий варіант тих червоних облич, які він бачив у хмарах перед тим, як його скорчило. То було обличчя Ісуса. Ісус хмурився на нього. І балакав, балакав з ним, говорив йому, що відповідальність за наслання вогню лежить на ньому, на ньому, вогню і... Чистоти! Промормотів він, лежачи в траві. Ні, очищення! Тепер Ісус уже не виглядав таким сердитим, і він почав щезати. Чому? Бо майстер усе зрозумів. Спершу з'являються рожеві зірки, потім очищувальний вогонь, а тоді вже випробування мусить закінчитися. Він застиг, коли судорогі перейшли в сон. Перший справжній сон, якого він не мав уже багато тижнів, а то й місяців. Коли він прокинувся, навкруги стояла суцільна темрява, ані сліду чогось червоного в небі. Він промерз до кісток, але залишився сухим. Під куполом більше не випадала роса. У той час, як майстер спостерігав лице Христа на заході хворобливого сонця, третя виборна Ендрія Грінел сиділа в себе на дивані, намагаючись читати. Генератор її мовчав, та чи працював він у неї коли-небудь узагалі. Вона цього не пам'ятала. Натомість вона мала невеличкий прилад, що зветься «Майті Брайт». Її сестра поклала цю річ їй до різдвяної панчохи минулого року. Дотепер їй не випадало нагоди ним скористатися. Але виявилося, що працює він чудово. Просто прищеплюєш його до книжки і вмикаєш. Легко і зручно. Отже, зі світлом проблем не було. На жаль, зі словами було інакше. Рядки слів корчилися черв'яками на сторінці, іноді навіть міняючись місцями, і проза Нори Робертс, зазвичай кришталево-прозора, тепер здавалася їй абсолютно безглуздою. Проте Ендрія не полишала своїх намагань, бо не могла придумати, чим би їй іще зайнятися. У хаті тхнуло навіть з навстіж прочиненими вікнами. Вона страждала на діарею, а унітаз більше не змивався. Вона була голодна але не могла їсти. Десь близько п'ятої вечора вона спробувала з'їсти сендвіч – простий бутерброд із сиром, і вже через пару хвилин вирвала його у сміттєве відро на кухні. Який сором, бо з'їсти той сендвіч коштувало їй багато сил. Вона страшенно пітніла. Вже не раз перевдягалася вся цілком. Треба їй, мабуть, знову перевдягтися, якщо подужає. А ступні в неї безперестанно смикалися і тремтіли. Недарма це називають синдромом неспокійних ніг», – думала вона. «Ні, я не спроможна з'явитися на надзвичайне засідання сьогодні, якщо Джим ще не передумав його проводити». Зважаючи на те, як пройшла її остання розмова з великим Джимом і Енді Сендерсом, так Либонь навіть буде краще. Бо якщо вона туди прийде, вони знову почнуть її тероризувати, змушувати робити те, чого вона не хоче робити». Краще триматися від них подалі, поки вона не очистилася від... від... від того лайна. Промовила вона, відкинувши собі з очей вогке волосся. Від того сраного лайна в моєму організмі. Коли вона знову стане сама собою, тоді то вона повстане проти Джимаренні. І так уже забарилася. Вона це зробить, попри біль у її бідній спині, котрий мучить її зараз без оксиконтину але і зблизька не так нестерпно, як вона боялася. Який приємний сюрприз. Расті хотів було, щоб вона ковтала метадон. Метадон, господи помилий! Героїн під псевдонімом. Якщо ти гадаєш, що ти матимеш щось на кшталт похмілля, забудь, казав він їй, у тебе будуть корчі. Але він говорив, що це займе 10 днів, а вона гадала, що не може чекати так довго, не тепер коли місто потерпає під цим жахливим куполом. Треба покінчити з цим якомога швидше. Дійшовши цього висновку, вона викинула в унітаз і змила всі свої ліки. Не лише метадон, а й останні кілька пігулок оксиконтину, які знайшла в глибині шухляди свого нічного столика. Це трапилося за два змиви до того, як унітаз зітхнув востаннє. І от тепер вона сиділа тут, вся тремтіла і намагалася переконати себе, що зробила правильно. Це була єдина дія, думала вона, яка могла прибрати геть вибір між правильним і неправильним. Вона хотіла перегорнути сторінку, але її дурна рука зачепила лампу «Майті Брайт» та покотилася на підлогу. Сніп яскравого світла збризнув на стелю. Ендрія задивилася туди, а тоді раптом почала здійматися зсередини себе, і то дуже швидко, немов на якомусь невидимому швидкісному ліфті. Часу в неї стачило лише на те, щоб кинути миттєвий погляд униз, де вона побачила власне тіло, яке безпомічно корчилось, залишаючись там само, на дивані. З рота на підборіддя текла піниста слина. Вона помітила вологу пляму на джинсах у себе між ніг і подумала. Йой, мені доведеться знову перевдягатися. Ну то й хай, звісно, якщо я оце переживу. Потім вона пролетіла крізь стелю, крізь спальню над нею, крізь горище, заставлене темними ящиками і старими лампами, а звідти просто в ніч. Над нею розкинувся чумацький шлях, але він був неправильний. Чумацький шлях став рожевим а тоді почав опадати. Десь дуже звіддаля, знизу, Ендрія почула голос тіла, яке вона там полишила. Воно кричало. Барбі гадав, що вони з Джулією обговорять те, що трапилося з Пайпер Ліббі, поки їхатимуть за місто. Але, занурені у власні думки, вони здебільшого мовчали. Ніхто з них не прохопився словом про те, як полегшило на душі після того, як врешті... Почала відсвітати та шалена вечірня зоря, але обоє це відчули. Джулія спробувала ввімкнути радіо. Нічого не знайшла, окрім РНГХ, де Гоцев весь намолений, і знову його вимкнула. Барбі заговорив тільки раз, коли вони звернули з шосе 119 і поїхали на захід вущою мотонською асфальтівкою, у якої тісно толилися дерева. Чи правильно я зробив? На думку Джулії, він зробив чимало дуже правильних речей під час конфронтації у кабінеті шефа поліції, включно з успішним обслуговуванням двох пацієнтів із вивихами, але вона знала, про що саме він говорить. Так, це був дуже неслушний момент, щоб спробувати перебрати на себе командування. Він був з цим згодний, але почувався втомленим, пригніченим і негодящим для тієї роботи, котра почала перед ним вимальовуватись. «Я певен, що вороги Гітлера казали майже так само. Вони казали це в 1934 і мали рацію. У 36-му і теж були праві. А тоді у 38-му. Неслушний момент кидати йому виклик», – казали вони. А коли зрозуміли, що слушний момент настав, протестували вони вже в Освенцимі і Бухенвальді. «Це не одне й те саме», – зауважила вона. «Ви так гадаєте?» Вона йому не відповіла, але зрозуміла його думку. Гітлер колись був шпалерником, принаймні так про нього пишуть. Джим Ренні – торговець уживаними машинами. Один печений, другий смажений. Попереду крізь дерева виткнулися яскраві пальці світла, вирізьбивши глибокі тіні на латаному асфальті Мотонської дороги. По інший бік купола стояло кілька армійських вантажівок. Ця околиця міста називалася Гарлоу, і десь сорок солдатів старанно рухалися туди-сюди. У кожного біля пояса висів протигаз. Срібляста автоцистерна з довгим написом. Надзвичайно небезпечно не наближатись. Здавала задом, поки ледь не вперлася у контур. Формою і розміром десь як двері, намальований аерозольною фарбою на поверхні купола. До штуцера ззаду цистерни приладнали пластиковий шланг. Двоє чоловіків вправлялися з цим шлангом, котрий закінчувався жалом не більшим за авторучку бік. Одягнені вони були всяючі скафандри і шоломи, на спинах у них висіли балони зі стиснутим повітрям. З боку честер Міла був присутній лише один глядач. Поряд зі старомодним дамським велосипедом швін, над заднім крилом якого містився ящичок-багажник для молока, стояла міська бібліотекарка. Ліса Джеймісон. На ящичку виднілася наліпка з написом. «Коли влада любові стане сильнішою за любов до влади, у світі настане мир». Джиммі Хендрікс. «Ліса, що ви тут робите?» – спитала Джулія, вийшовши з машини. Вона прикривала собі долоною очі від яскравого світла прожекторів. Ліса нервово шарпала єгипетський хрест Ангх, який висів у неї на шиї на срібному ланцюжку. Переводила погляд то на Джулію, то на Барбі. Коли мені неспокійно або тривожно, я зазвичай виїжджаю на велосипедну прогулянку. Подеколи їжджу до глибокої ночі. Це заспокоює мою пневму. Я побачила світло, отже і приїхала на світло. Цю довгу фразу вона озвучила так, ніби промовляла заклинання, а потім, залишивши нарешті у спокої свій хрестик, накреслила в повітрі якийсь складний символ. «А що ви робите тут?» «Приїхали подивитися на експеримент», – відповів Барбі. «Якщо він увінчається успіхом, ви можете стати першою, хто покине Честер Міл». Ліса посміхнулася. Схоже, трохи силовано, але Барбі сподобалося, що вона взагалі на це спромоглася. «Зробивши так, я скучила би за фірмовою стравою, яку подають на вечерю у Троянді Шепшині, що вівторка». «М'ясний рулет, як звичайно, так же?» «М'ясний рулет заплановано», – погодився він, не уточнюючи, що якщо купол стоятиме і у наступний вівторок, скоріш за все спеціаліте Деля Мейсон буде кабачковий кіш-пиріг. «Вони не відповідають», – сказала Ліса. «Я намагалася». За автоцистерни на світло вийшов приземкувати пожежний гідрант у людській подобі. На ньому були штани-хакі – Брезентова куртка і картуз з емблемою чорних ведмедів Мейно. Першим, що вразило Барбі, було те, що полковник Кокс набрав вагу. Другим, що його товста куртка була застебнута на зіпер аж до підборіддя, яке в нього перебувало в небезпечній близькості від означення «подвійне». Ніхто з них трьох, ні Барбі, ні Джулія, ні Ліса, не були одягнені в куртки. У них не було потреби по цей бік купола. Кокс віддав честь. Барбі відповів. Він навіть відчув якесь задоволення, роблячи цей різкий жест. «Привіт, Барбі!» – гукнув Кокс. «Як там Кен?» «Кен у порядку», – сказав Барбі. «А я залишаюся тією курвою, якій дістається найкрутіше лайно». «Не цього разу, полковнику», – запевнив Кокс. «Цього разу, здається, тебе трахнуть у автофастфуді».